Parekide aipatzen dugu goizuntan, eusko jagularitzak alohoktan gizonezkoek dituzten iritziak bildu baititu, araba bizkaia eta gipuzkoan, jokaera matxistei buruz zerpentsatzen duten, eta berdintasunaren aldeko jajera aktiboak buruz ere galdetu dute inkesta hoktan, eta badirudi parekide aldeko politika aktiboak sustengatzen dituela, gizartearen gehiengo batek, koldo nausia, egunon. Egunon bai, ba, dena hobetu daiteken oski, eh? e, biztan dena, baina e, ba, ipatu Euskadiko gizonek eh? oroar berdintasunaren aldeko jarrera aktibuak begirunez hartzen bituztena. Ba, Martxoaren hogeitik, hogeita laura, eh? egindako inkestaren txostena, eh, joan dena astean aurkeztu du Euskoia horaritzak, eta horren arabera erritarren euneko irurogeita amaseiak, eh? gizonen pareki betasun jarrerak babesten bituzte, hori neurtzeko, hainbat egoera, Ba ezberdinen aurrean hartuko luketen jarrera ere, galdetu zeizkie. E, horrela gizonezkoen euneko irurogeita amaseiak erantzun du ez luketela onartuko sekulan ere lagun batek jarrera edo komentario sexistak egitea. Eta berrogei urtez berako gizonen euneko irurogei inguruk bere burua feministatzat ere jotzen omendu. Era berean pareki alorrean e, gizon batek umeak zaintzeko e, baimena hartzea, Ongi ikusten dute eguneko lauro gehita, ma zejak, eusko jaularitzaren arabera, e, babesmaila maia hori, haundiena da, Europar batasuneko herri artean, e, suediarekin batera. Eta martxoaren zortziko mobilizazen ondutik eginiko inkesta izanik, nola ikusten dute gizonek, emazten berdintasunaren aldeko jajera aktivista hori? Hmm. Ba, e, gizarteak oroar ondo deritzo, eh? emakume batek jokaira matxistak salatzea, ehuneko laurogeita amabiak, di hori, eta emakume batek bere burua feminista aktibotza jotzea, ehuneko irurogeita amalau batean ondo ikusia da, galdezka gizonezkoen artean, egia san, iritzi horiek ematerakoan ez da aldea undirik izan, eh? gizona la emazte izan da ere, aldea undiagoa da aldiz, e, politikariek jasotzen buten tarataeraren inguruko e, pertzepzioan. Politikarek jasotzen duten trataerari buruz, bai, argitzen dute, emakumeen euneko irurogeita amabi, ados edo guztiz ados, agertu da emazte politikariek edabide entratara okerragua, eh, jasotzen dutela esatean, aldiz gizonen kasuan euneko irurogeiak, baino ez du ikusten tratamendu ezberdin hori. Eh. Arlo profesionaldean ere aipatu emakumeek erabakitze postuetan, eh, zuzendaritza postu postueto egoikarguetan, bueno, eh, beraz, eh, presentzia undiagoa beharko luketela eh, pentsatzen dute emazten euneko irurogeita amabostak, eh, lauti Iru, eta gizonezkoen, euneko irurogeita sazpiak, ez hartu baita palago, zentzontan ez dirudi oso datua hundia, baina konton hartu berda, Europa maian ba, kasi eh, erdia, eh. euneko berrogeita hamalauak, baino ez duela pentsatzen, emakume gehiago, behar direla goikarruetan. Mm -hmm. Eta hauren uh, zaintza aipatzu ipatztuzulen, baina ahlo pribatuan zein da etxiko lanetaz duten percepzioa? Hum, ba, ba inkesta hontat ze eh, ondorio estatu dute, herritarren uneko 84ak, eh, uste duela emakumeak denbora gehiago pasatzen motela zeregin horretan, errealitate eh, guztiz eh, hori denean, errealitatea aurreko batean aipatu genuen hemen, eh, hori neurtu egin dela beste inkesta batean eta etxekola laneetan oren bat ematen duen gizon bakoxeko emate hiru ematen bai dituzte. Baina pertzerzi baz galdezkatu diete eta gizonezkoen ehuneko haaseei batek ez du errealitate horrekin bat egiten, bestalde aipatu dugu gizonezkoen gehiengo batek umen jaio ondoko zaintza baimenak hartzea ondo ikusten butela, Baina gerora, umeak zaintzeko lanaldia apaltzeko prest, amarretik sei, eh? baino ez dira prest. Aha, eta lana ipatzen baituzu, lanbera egiteagatik lantzaria do soldata apalagoa izan oidu eh, mazteak, bat azbeste, asteko. Hori agerian utzi dute sindikatuak azken urteetan, hori buruz, eh, zerbait egiten duink estak? Bai basa bezala pertzetzio kontua da, edo eh? e, bakotsak pentsatzen duenari buruzko inkesta eta kasontan erralaliitatea ezeztatzeera dator, jendeen iritzia, eh? e, sindikatuek esalnak esan mazten ehuneko hamazazpik eta gizonezkoen ehuneko hamakak, soili ikuste baitute pareko lan postuetan eh? ba, maztek diru guliaago kobratzen dutela. Erdiak baino gehiago aldiz aitortu dute aldi berean, eh, Umeen zaintza emasten esku geratzen delari gehiago eta goi karguetako lanpostuak ere gizonezkoen esku, ba egia dela, batez bestean emasteek ordain sari apalagoak kaitea, baina ez lan bera egitaren truke. E, gainera eta bukatzeko aipatu ere, herritarren eh? euneko laurogeita ak erantzun duela, ez dela inola zere onargarria lan bera egitagatik, Hordain ba, sari ezberdinak eh, jasotzea, izan genero izan edozeina arrazoi dela medio, eh? logikoa bestalde, baina behar bada, ba, eunetik bi horrekin kezkatu beharko gineatik. Bai, behar bada, bai, ez dakit nokodiren, bi horiek. Ba, gu ez gira aztekoa, koldo nausia, mileskak uh. jiretasun hau entzatze, pasai unan... Bai, berdin.